Частина дев'ята. Готель Потвел. Розділ перший. Коли людина одного разу проривається крізь паперові стіни повсякденних обставин, ті несуттєві стіни, які надійно утримають так багато з нас від колиски до могили, вона робить відкриття. Якщо світ навколо вас не влаштовує, ви можете його змінити. Ви можете змінити його на щось зловісне і сердите, на щось жахливе, але можливо, ви зміните його на щось світліше, на щось приємніше, і в будь-якому випадку на щось набагато цікавіше. Існує лише один тип людей, які повністю винні у своїх стражданнях і це люди, які вважають життя нудним і похмурим. У світі не існує обставин, які б не можна було змінити рішучими діями, хіба що це стіни тюремної камери, та й ті розчиняються і перетворюються, як мені сказали, на лазарет, у всякому разі для людини рішучої. Я подаю ці речі як факти та інформацію, без жодних повчань. А містер Поллі, який ночами не спав, страждаючи від розладу шлунку, поряд з мірям, яка міцно спала, і в загальній атмосфері без виході його становища. Прозрів, зрозумів, що неминучого більше немає, і врятувався від колишнього відчаю. Він міг би, наприклад, піти, куди очі дивляться. Це стало для нього чудовою і привабливою фразою «піти, куди очі дивляться». Чому він раніше ніколи не подумав про те, щоб піти геть? Він був вражений і трохи шокований тим, що в ньому прокинулася невигадлива і безглузда схильність до злочину, яка перетворила старий, тісний і застиглий Фішборн на полум'я і нові начинання. Я хотів би від щирого серця зазначити, що йому було дуже шкода. Але щось скуте і стримане, здавалося, було знищено цим вогнищем. Фішборн ще не був цілим світом. Це було новим, істотним фактом, про який він раніше не підозрював. Фішборн, яким він його знав і ненавидів так, що хотів накласти на себе руки, щоб вирватися з нього, не був цілим світом. Страхові гроші, які він мав отримати, робили все гуманним, добрим і практичним. Він піде, куди очі дивляться, зі справедливістю та людяністю. Він візьме ровно 21 фунт, а все інше залишить Мір'ям. Це здавалося йому абсолютно справедливим. Без нього вона зможе робити все, що завгодно. Все те, до чого вона його постійно закликала. А сам він вирушив би білою дорогою, що віла до Гарчестера, потім до Крогейта і далі до Велса, де була жаб'яча скеля про яку він чув, але ніколи її не бачив. Йому здавалося, що це має бути щось дивовижне. І так до інших міст і містечок. Він буде ходити дорогами, ночувати в заїжджих дворах, знаходити випадкову роботу і розмовляти з незнайомими людьми. Можливо, йому вдасться знайти сталу роботу, і він заживе. А якщо ні, то ляже під потяг або дочекається теплої ночі, а потім впаде в якусь гладеньку широку річку. Це не гірше, ніж сидіти в дантиста і чекати своєї черги. І він ніколи більше не відкриє свою крамницю. Ніколи. Такі можливості майбутнього поставали перед містером Поллі, коли він не спав ночами. Була весна, і в лісах... За межею досяжності морського вітру з'являлися анемони і первоцвіти. Розділ другий. Місяць потому неквапливий і запелюжений волоцюга, повненький, трохи лисий, з руками в кишенях, прогулювався берегом річки між апінгдоном і потвалом. Був весняний день, що рясно розквітав і зелень, якою Бог ще ніколи не допускав у світі на людській пам'яті, хоча насправді вона з'являється щороку, яскраво відзеркалювалася у річці такого ж небувалого кольору. На деякий час мандрівник зупинився і завмер, коли він побачив водяну полівку, що бігала туди-сюди на невеличкому мисі на протилежному березі річки. Пацюк плюхнувся у воду, поплив і пірнув. І тільки тоді, коли останній відгомін його тривоги зник, містер Поллі відновив свій задумливий маршрут, куди очі дивляться. Вперше за багато років він вів здоровий спосіб життя. Постійно перебуваючи на свіжому повітрі, гуляючи щодня по 8-9 годин, економно харчуючись, користуючись кожною нагодою для розмови не гребуючи навіть обговоренням можливої роботи. І крім того, що він залатав дірку у пальті, яку він зробив під час переговорів про колючий дріт, позиченою голкою з ниткою, він не виконував ніякої роботи взагалі. Він не турбувався ні про справи, ні про час, ні про пори року, і вперше в житті він побачив полярне сяйво. Поки що відпочинок обійшовся йому дуже дешево. Він влаштував його за власним планом. Він почав відпочинок з чотирьох п'ятифунтових банкнот і фунта, поділеного на срібло. Він поїхав потягом з Фішборна до Ашінгтона. В Ашінгтоні він пішов на пошту, взяв рекомендований лист і відправив свої чотири п'ятифунтові банкноти з короткою братньою запискою адресованою самому собі на пошту в Гілхемптоні. Він відправив цього листа до Гілхемптона лише тому, що йому сподобалася назва Гілхемптон і назва графства, в якому він знаходиться – Сасекс. І відправивши листа, він мав намір дійти до Гілхемптона, де на нього чекали гроші. Діставшись нарешті до Гілхемптона, він розміняв свою п'ятифунтову банкноту і повторив свій маневр з переказом. Через 15 років він наново відкрив для себе цей цікавий світ, до якого так багато людей ставляться з неймовірною сліпотою і нудьгою. Він просувався сільськими дорогами, поки всі птахи щебетали, і дивився на нові і нові місця, і відчував себе щасливим і безвідповідальним, як хлопчик на канікулах. А коли Тумка про поверталася до нього, він опановував свій розум. Він заходив до сільських заїжджих дворів і просиджував незаліченну кількість годин, розмовляючи про те, про се з тими мудрими візниками, які вічно відпочивають у пабах сільських заїжджих дворів а великі гладкі коні терпляче чекають назовні зі своїми возами. Він найнявся до якихось фурманів, що мандрували селом з гойдалками та паровою каруселлю, і пробув у них три дні, аж поки один з їхніх собак не зненавидів його і зробив його обов'язки неприємними. Він розмовляв з волоцюгами та придорожніми робітниками, вдень дрімав під живоплотом, а вночі – у флігелях та скиртах сіна. А одного разу, але тільки одного разу, заночував у звичайній кімнаті. Він почувався так, як почувається витоптана трава, коли ви пересуваєте садовий каток на нове місце. Він отримав безліч дивних і цікавих вражень. Він перетинав при місячному світлі туманні луки, і туман низько лежав на траві. Так низько, що ледве сягав йому до пояса, а будинки і купки дерев виступали, як острови в молочному морі. І він підходив все ближче і ближче до дивної істоти, що пливла, як човен, по цьому чарівному озеру. І ось на кормі щось ворухнулося, а на носі затріпотіла мотузка. І істота перетворилася на задумливу корову з сонними очима, що дивилися на нього. Він побачив чудовий захід сонця в одній з нових для нього долин поблизу Мейдстоуна. Дуже червоний і ясний захід сонця, широку червону пляму під блідим безхмарним небом, а пагорби по всьому краю неба були глибокого пурпурного кольору, ясні і рівні, точнісінько такі, як він бачив на картинах. Йому здавалося, що він потрапив у якусь чужу країну. І він не здивувався б, якби старий робітник, якого він зустрів, що стояв, мовчки схилившись над хвірткою, звернувся б до нього незнайомою йому мовою. Одного разу на світанку його сон на купі хмизу порушив віддалений гуркіт автомобіля, що мчав, нехтуючи всіма правилами дорожнього руху, і не в силах більше заснути, він підвівся. І пішов до стола. Він ніколи в житті не був у місті о пів на четверту ранку, і затища, що панувало навколо в яскравому світлі сходу сонця, справило на нього глибоке враження. На розі однієї з вулиць стояв вражаючий поліцейський, абсолютно нерухомий, наче воскова фігура. Містер Поллі побажав йому доброго ранку, не отримав відповіді. Спустився до мосту через медвей і сів на парапет, дуже спокійний і задумливий, спостерігаючи за містом, що прокидається, і гадаючи, що йому робити, якщо цього не станеться, якщо світ людей більше ніколи не прокинеться. Одного разу він опинився на дорозі, у якої простягався широкий простір пророслого чагарнику, та росли поодинокі дерева і раптом ця дорога стала йому дивно до болю знайомою. «Господи!» – вигукнув він, розвернувся і зупинився. «Цього не може бути!» Він не повірив, а потім зійшов з дороги і пішов ледь помітною стежкою ліворуч, і за півхвилини підійшов до старої кам'яної стіни, вкритої лишайником. Здавалося, це був саме той відрізок стіни, який він так добре знав. Здавалося, він був на цьому місці лише вчора, і тут навіть залишилася та невеличка купа дров. Це були до абсурду ті самі дрова. Хіба що ліщина не була такою високою, і більшість її гілок ще не розпустилася. Та й усе. Здавалося, тут він стояв, а там вона сиділа і дивилася на нього зверху вниз. Де вона тепер? І що з нею сталося? Він порахував роки, що минули, і здивувався, навіщо краса мала б кликати його таким владним голосом і нічого не означати. Він ледве видерся на верхівку стіни і побачив під буками двох школярок, маленьких, непоказних, з косичками, одна зі світлою, друга з темною голівкою які стояли дуже близько одна до одної і без сумніву, розповідали одна одній свої безглузді таємниці. Але та дівчинка з рудим волосся. Чи стала вона графинею? Чи, може, королевою? Можливо, вона мала дітей? Чи насмілилося горе торкнутися її? Чи вона зовсім забула? Волоцюга сидів на узбіччі і думав. А чоловікові з машини, що проїхала по дорозі, здалося, що він, напевно, мріє про черговий кухоль пива. Але насправді те, що Волоцюга повторював про себе знову і знову, було варіантом відомого слова на івриті. «Іхавот», – говорив Волоцюга голосом того, хто розмірковує про неминуче. «Це справді і хавод, чоловіче. До цього нема вороття». Розділ третій. Було близько другої години одного спекотного травневого дня, коли містер Поллі, непоспішаючи і безтурботно, підійшов до широкого вигину річки, до якого збігала галявина і сад готелю Потвел. Він зупинився, побачивши цей заклад із високим черепичним дахом, що притулився під великими деревами. На узбережжі ніколи не ростуть пристойно великі, пристойної форми дерева з вивіскою, спрямованою до проїжджої частини, з вигорілими на сонці зеленими лавками і столиками, сяючими вікнами і рядами падоба, що піднявся в саду. Жива огорожа відокремлювала його від жовтогарячого лугу. А за нею стояли три тополі, що групою тягнулися до неба. Три надзвичайно високі, граціозні та гармонійні тополі. Важко сказати, що саме зробило їх такими гарними для містера Поллі. Але йому здалося, що вони надають приємному пейзажу майже божественної краси. Він довго милувався ними. Нарешті в ньому виникла потреба в більш грубому естетичному задоволенні. Тут є корчма, прошепотів він, наближаючись до заїжджого двору. Холодна вирізка на вибір і коричневе пиво, і пшеничний хліб. Чим ближче він підходив до місця, тим більше воно йому подобалося. Вікна на першому поверсі були довгі і низькі з приємними червоними фіранками. Зелені столики на дворі приємно бреніли спогадами про колишні випиті напої, а розлога виноградна лоза розкинула рівні гілки по всьому фасаду закладу. Біля стіни стояло зламане весло, два гаки для човна, і лежали заплямовані та вицвілі червоні подушки прогулянкового катера. Піднявшись на три сходинки до засклених дверей, можна було зазирнути у широку низьку кімнату з баром і пивним краном, за якими стояло багато яскравих і пристойних пляшок на тлі дзеркал, великих і малих олов'яних чарок, пляшок, прикріплених латунним дротом до гори дном. Тут була біла порцелянова бочка з написом «Ром» а також коробки з-під і коробки з-під і кілька глечиків пива. А на стіні висіла гарно оздоблена картина із зображенням полювання, на якій найелегантніші та найвродливіші люди пили вишневий бренді Пайперс. А також на стіні висіли плакати, як того вимагає закон, про розбавлення спиртних напоїв і незаконність приведення дітей до бару. І сатирічні вірші про лайку та прохання відпустити в кредит. А на полиці лежали три дуже яскраві червонощокі воскові яблука, і стояв годинник з круглим циферблатом. Але це було лише тлом для справді приємної деталі видовища. Найповніша жінка, яку містер Поллі коли-небудь бачив, сиділа в кріслі посеред усіх цих пляшок, склянок і блискучих речей, мирно і спокійно, без найменшої втрати гідності, і спала. Багато хто назвав би її товстухою. Але вроджене почуття епітетів містера Поллі з самого початку підказувало йому, що слово «похкенька» – саме те, що треба. У неї були чіткі брови і прямий гарної форми ніс, добрі риси обличчя і зморшки задоволеності навколо рота. А під ним веселі підборіддя, наче пухкеньки маленькі хировими біля ніг Успенської Мадонни. Її тіло було міцним, рожевим і здоровим, а руки з ямочками на кожному соглобі були складені перед собою. Здавалося, вона обіймала себе з безмежною довірою і добротою, як людина, яка знає, що вона хороша по суті, і хотіла показати свою вдячність Богові тим, що готова прийняти все, що він їй дарував. Її голова була нахилена трохи набік, не сильно, але якраз настільки, щоб виглядати довірливою і несамовпевненою. І вона спала. Мій типаш, сказав містер Поллі і дуже тихо відчинив двері. Розриваючись між бажанням увійти і підійти ближче та інстинктивним небажанням порушувати дрімоту, таку явно солодку і повноцінну. Жінка різко прокинулася, і містер Полі здивувався, побачивши, як в її очах блискавично спалахнув жах. Але ж в ту мить жах зник. «Боже мій!» – сказала вона, і її обличчя пом'якшало. «Я думала, що це Джим!» «Я ніколи не був Джимом!» — сказав містер Поллі. — У вас такий самий капелюх, як у нього. — Ага, — сказав містер Поллі, і сперся на барну стійку. — Мені просто спало на думку, що ви — це Джим, — сказала огрядна дама, відкинула цю тему і підвелася. — Що я можу для вас зробити? — Холодне м'ясо є? — запитав містер Поллі. Холодне м'ясо є, визнала огрядна жінка. І місце для нього є. Повна жінка підійшла, перехилилася через барну стійку і подивилася на нього суворо, але доброзичливо. — Є трохи холодної вареної яловичини, — сказала вона і додала. — Ще трохи хрусткого салату? — Тоді потрібна і гірчиця, — відповів містер Поллі. «І глечик пива?» «Так, і глечик». Вони чудово розуміли одне одного. «Шукаєте роботу?» – запитала оглядна жінка. «У певному сенсі», – відповів містер Поллі. Вони посміхнулися, як старі друзі. Якою б не була правда про кохання, безумовно, існує таке поняття, як дружба з першого погляду. Їм сподобалися голоси один одного, їм сподобалися манери посміхатися і говорити. «Цієї весни така гарна погода», – сказав містер Поллі, пояснюючи усе. «Яку роботу ви шукаєте?» – запитала вона. «Я ніколи не думав про це як слід», – відповів містер Поллі. «Я просто шукав якісь ідеї». Ви будете їсти в пабі чи на свіжому повітрі? Куди вам подавати? Містер Полі кинув погляд на дубову лаву. У пабі буде зручніше для вас, сказав він. Чуєте? запитала оглядна жінка. Що чую? Послухайте. І раптом тишу розірвав далекий крик Гей! «Чуєте тепер?» – запитала вона. Він кивнув. «Це переправа. Кличуть перевізника. Але тут немає перевізника». «То може мені піти?» «А ви вмієте гристи жердиною?» «Ніколи не пробував». «Ну, просто треба вчасно витягати жердино, не доходячи до кінця. Ось і все. Спробуйте». Містер Поллі знову вийшов на сонячне світло. Іноді дуже багато можна розповісти декількома словами. Ось факти без прикрас. Він знайшов човна і жердину, переправився на протилежний берег, підхопив літнього джентльмена в курці з альпаки і в кістяному шоломі. Хвилин двадцять боровся з течією, що затягнула його в зарості осоки обрискав джентельмена водою, двічі вдарив його жердиною і, нарешті, висадив його переляканого, але не припиняючи лаятися на зрадливий ґрунт на краю ножаті, ярдів за сорок нищо за течією, де на нього ж одразу напав галасливий, агресивний маленький білий песик, який охороняв чиюсь куртку. Містер Поллі з труднощами повернувся до свого причалу. Він знайшов повненьку жінку, яка була дуже розчервонілою і заливалася слізьми, і сиділа за одним із зелених столиків на вулиці. — Я до сліз сміялася з вас, — сказала вона. — Чому? — Я так не сміялася відтоді, як тут з'явився Джим, особливо, коли ви вдарили його жардиною. Йому не було дуже боляче. Вона мотнула головою. «Ви з нього взяли якусь платню?» «Я перевіз його безкоштовно», відповів містер Поллі. «Я навіть не подумав про це». Повна жінка притиснула руки до боків і тихо розсміялася. «Ви повинні були взяти з нього гроші», сказала вона. «Краще б вам піти». «І з'їсти холодного м'яса, перш ніж ще прийдеться когось перевозити. Ми з вами знайдемо спільну мову». Вона підійшла і стала дивитися, як він їсть. «Ви їсте краще, ніж вправляєтеся з жердиною», – сказала вона, а потім додала. «Нічого, гадаю, навчитеся. «Слухаюся, мем», – сказав містер Поллі. Ця яловичина чудова, мем. Я міг би працювати краще, якби не був на голодний шлунок. Це таке дивне відчуття, коли гребеш жердиною. Я ніколи не могла впоратися з жердиною, сказала оглядна жінка. То вам потрібен перевізник? Мені потрібен якийсь дивний чоловік. Я дивак, гаразд. Скільки у вас платять? «Небагато, але дають чайові і ще щось. У мене таке відчуття, що вам це підійде». «Я теж так думаю. А обов'язки які? Принести і віднести? Переправляти? Працювати в саду? Мити пляшки?» «Саме так», – сказала Товстуха. «Дайте мені спробувати». Я думаю, що вам все підійде, інакше я б нічого про це не сказала. Гадаю, з вами все гаразд? У вас якийсь не дуже респектабельний вигляд. Гадаю, ви нічого такого не зробили. Невеликий підпал, відповів містер Поллі, ніби жартома. Якщо тільки ви не маєте до цього звички, то нічого, відповіла оглядна жінка. Це був мій перший і останній раз мем, – відповів містер Поллі, пережовуючи великий лист салату. – Нічого страшного, якщо ви не сиділи у в'язниці, – сказала огрядна жінка. – Людину робить поганою не те, що вона зробила. Ми всі часом робимо щось погане, а те, що її починають вважати поганою, і псують її самоповагу. Ви були у в'язниці. Ніколи. А у виправному центрі? Ні, хіба я виглядаю виправленим? А ви хоч трохи вмієте фарбувати і теслювати? Ну, я вже відчуваю потребу в цьому. Хочете сиру? Якщо можна. І те, як вона принесла сир, показала містеру Поллі, що в її голові все було вирішено. Другу половину дня він провів, досліджуючи приміщення готелю Потвел і вивчаючи обов'язки, які йому треба буде виконувати. А саме, мазати паркани дьохтем, копати картоплю, вичищати човни, допомагати людям виходити на берег, допомагати їм сідати в човен і відмічати час для орендарів двох грибних човнів і одного канадського каноя. Переконувати недосвідчених орендарів пливти за течією, а не проти течії, з тим, щоб стягувати з них додаткову оплату. Чистити чоботи, прочищати димарі, фарбувати будинок, мити вікна, вичищати кран для пива, мити склянки, просочувати скипидаром дерев'яні вироби, ремонтувати сантехніку та інженерне обладнання. Лагодити замки і годинники, працювати офіціантом і кельнером, вибивати килими і циновки, чистити пляшки і зберігати пробки. Спускати в льох, переносити, відкупорювати і з'єднувати з, з певними кранами пивні діжки, знаходити і знищувати осині гнізда, допомагати у вирощуванні каченят та доглядати за різною домашньою птицею. Займатися джинництвом, стайнею, напуванням та доглядом за кіньми та ослами, чистити та причепурювати автомобілі та велосипеди, накачувати шини та усувати проколи, за потреби витягати з річки тіла потопельників, допомагати людям, що потрапили в біду на воді, надавати першу медичну допомогу та співчуття, наглядати за купальнею для відвідувачів, бути присутнім на дізнаннях та похоронах в інтересах закладу. Мити підлогу і виконувати всі звичайні обов'язки двірника. Виганяти курей і кіз з сусідніх садів. Прокладати доріжки і наглядати за водовідведенням. Займатися садівництвом загалом. Доставляти пиво в пляшках і сифони з газованою водою мешканцям околиці. Виконувати різні доручення виганяти п'яних і образливих осіб з приміщення тактовно або силою, якщо цього вимагала ситуація, підтримувати зв'язок з місцевою поліцією, захищати приміщення загалом і фруктовий сад, зокрема, від грабіжників. «Я не можу не спробувати», – сказав містер Поллі ближче до чаю, – «а коли буде вільний час, я, мабуть, зможу трохи порибалити». Розділ 4. Містер Поллі був особливо зачарований каченятами. Вони бавилися серед зелені в товаристві своєї матері, а коли містер Поллі та оглядна жінка спускалися садовою доріжкою, маленькі створіння кидалися до них, стрибали на їхні черевики та між ногами містера Поллі і робили все можливе, щоб на них наступили як це роблять каченята в усьому світі. Містер Поллі ніколи раніше не бачив каченят, і їхня надзвичайна білизна, делікатна повнота лапок і дзьобиків викликали у нього захоплення. У світі немає нічого більш дружнього, ніж зовсім маленькі каченята. З великими труднощами він відірвався від цього видовища, щоб виконати обов'язки перевізника під керівництвом огрядної жінки, яка навчала його з берега. Грести жердиною виявилося для нього нелегко, але можливо, і близько четвертої години йому вдалося переправити другого пасажира через бурхливу повінь з готелю на той бік. Повертаючись повільно, але вже майже впевнено до кілка, до якого пришвартовують човен, він побачив що на березі на нього чекає надзвичайно чарівна людська істота. Дівчинка стояла, заклавши руки за спину і трохи схиливши голову набік, спостерігаючи за його рухами з виразом презирливого інтересу. У неї було чорне волосся, ошатна коротка сукня і дуже розумні очі. І коли він наблизився на достатню відстань, вона промовила «Привіт!» «Привіт!» – відповів містер Поллі і вчасно врятувався від того, щоб не полетіти у воду. «Який ви незграбний!» – сказала молода леді, і містер Поллі підплив ближче. «Як вас звати?» «Поллі». «Ви брехун». «Чому?» «Тому що це я, Поллі». «Тоді я Альфред, але я хотів би бути Поллі». Я була першою. Гаразд, я буду у вас перевізником. Зрозуміло. Тобі доведеться навчитися гристи. Бачила б ти мене рано вранці. Можу собі уявити, я бачила інших. Яких інших? Містер Поллі вже приземлився і ставив жердину на місце. Тих? яких дядько Джим вигнав звідси. «Вигнав? Він приходить і виганяє їх. Гадаю, він і тебе вижене». Здалося, що тінь впала на сонячне світло і приємну атмосферу готелю Потвел. «Нащо мене виганяти?» – сказав містер Поллі. «Дядько Джим знає нащо». Вона трохи посвистіла, як хлопчик, і кинула дрібні камінці в кущик лугового буркуну, що ріс на березі. Потім вона зауважила. «Коли дядько Джим повернеться, він виріже твої нутрощі. Швидше за все він дасть мені подивитися». Настала пауза. «Хто такий дядько Джим?» – запитав містер Поллі. «Ти не знаєш, хто такий дядько Джим? Він тобі покаже. Він просто відчайдух, цей дядько Джим. Він повернувся зовсім недавно і вже встиг вигнати трьох чоловіків. Він не любить незнайомців, дуже не любить. Він вміє лаятися. Він навчить мене, як тільки я навчуся, правильно свистіти». «Навчить тебе лаятися», – з жахом вигукнув містер Поллі. «І плюватися!» – гордо відповіла дівчинка. Вперше в житті містеру Поллі здалося, що він зіткнувся з чимось справді жахливим. Він витріщився на гарненьке створіння, що стояло перед ним, легко балансуючи на своїх товстеньких ніжках і дивлячись на нього очима, які ще не навчилися виражати огиду чи страх. «Послухай!» – сказав містер Поллі. «Скільки тобі років?» «Дев'ять», – «Дев відповіла дівчинка. Вона відвернулася і замислилася. Справедливість змусила її додати ще одне твердження. «Його не можна назвати красивим, дядька Джима», – сказала вона. «Але він дуже відчайдушний і в цьому немає жодної помилки. Бабуся його не любить». Розділ 5. Містер Поллі знайшов оглядну жінку у великій кухні, де вона розпалювала вогонь для чаю. Він одразу ж перейшов до суті справи. "Я запитую", сказав він. "Хто такий дядько Джим?" Повна жінка почервоніла і на мить завмерла. З її руки випало поліно. "Моя маленька онука щось говорила, Ледь чутно запитала вона. «Так, дещо», – відповів містер Поллі. «Що ж, гадаю, рано чи пізно, я маю вам розповісти. Він – зло цього місця. Ось хто він?» «Зло. Я сподівалася, що ви не дізнаєтеся про нього так швидко. Скоріше за все, він пішов назавжди. Дівчинка, здається, так не думає». Він не з'являвся тут вже два тижні, а то й більше, сказала оглядна жінка. Але хто він? Дівчинка каже, що він виганяє людей звідси, зауважив містер Поллі після паузи. Він син моєї рідної сестри. Повна жінка деякий час дивилася на потріскуючий вогонь. Гадаю, я все-таки мушу вам сказати, повторила вона. Вона ледь не плакала. Я намагаюся не думати про це, але воно переслідує мене вдень і вночі. Я все життя жила мирно і тихо, але я так хвилююся і боюся, мені загрожує смерть, розорення і зло навколо мене. Я не знаю, що мені робити, син моєї рідної сестри, а я вдова і безсила перед його вчинками. Вона поклала Поліна і намацала хостинку. Вона почала ридати і швидко говорити. Я хочу тільки одного, щоб він залишив цю дитину у спокої. Але він розмовляє з нею. Якщо я відійду на хвилинку, він розмовляє з нею, вчить її поганим словам і подає їй погані ідеї. «Це вже занадто», – сказав містер Полі. Занадто. Вигукнула повна жінка. Це жахливо. І що ж мені робити? Він був тут уже тричі. Шість днів, тиждень, і потім ще частину тижня. І я молюся Богу в день і вночі, щоб він більше ніколи не приходив. Молюся, але він повертається. Це вже неминуче. Він забирає мої гроші і мої речі. Він не дозволяє жодному чоловікові залишатися тут, щоб захищати мене, чи чистити човни, чи працювати на переправі. На переправі зчинився скандал. Люди стояли, кричали, кричали і нецензурно висловлювалися. Якщо я поскаржуся, вони скажуть, що я тут не справляюся, тоді заберуть мою ліцензію і я піду геть, а це все, чим я можу заробляти на життя. І він це знає, і він грає на цьому, і йому байдуже. От такі справи. Я б відіслала дитину подалі, але мені нікуди її відправити. Я відкуповуюсь від нього, коли доходить до цього, а він повертається гірше, ніж раніше, вештається навколо і робить зло. І жодної душі, щоб мені допомогти, жодної душі. Я просто сподівалася, що прийде день, і я позбавлюся цього. Я просто сподівалася. Я з тих, хто сподівається. Містер Поллі стояв і розмірковував про недоліки та вади, які, здається, невіддільні від усіх більш-менш приємних речей у житті. Мабуть, він сильний чоловік? запитав містер Поллі, намагаючись розставити всі крапки над і в цій ситуації. Але оглядна жінка не звернула на нього уваги. Вона продовжувала розпалювати вогонь і розповідати жахи про дядька Джима. «З ним завжди було щось не так», – сказала вона. «Але нічого такого, доки його не забрали, не відвезли і не виправили його». Він був жорстоким до курей і курчат, це правда, і встромив ніж в іншого хлопчика, але потім я бачила його таким добрим до кота ніхто не міг бути добрішим. Я впевнена, що він не робив нічого поганого тому коту, щоб там не намагалися казати. Я б ніколи не стала про таке слухати. Сама виправна колонія зруйнувала його. Вони помістили його разом з багатьма лондонськими хлопчиськами, сповненими злих думок, і оскільки він не зважав на біль, я це визнаю. Вони змусили його думати про себе, як про героя. Хлопці там сміялися з учителів, сміялися і знущалися з них. І я не думаю, що це були найкращі вчителі у світі. І я не думаю, що будь-хто розсудливо вважає, що кожен, хто стає вчителем або капеланом, одразу ж перетворюється на ангела милості з небес. О, Господи, що я таке кажу? За що його відправили до виправного будинку? За те, що він прогулював уроки і крав. Він вкрав гроші у старенької. А що мені було робити, коли дійшло до суду, як не сказати те, що я знала? А він стояв і дивився на мене, більше схожий на гадюку, ніж на людського хлопчика. Він сперся на стійку і дивився на мене. Гаразд, тітко Фло. Сказав він. Тільки це і нічого більше. Я багато разів згадувала це. І ось він прийшов. Вони виправили мене, Сказав він. І зробили з мене диявола. І дияволом я хочу бути для вас. Ось що він сказав мені, коли повернувся. Що ви дали йому минулого разу? Запитав містер Польлів. Три фунти золотом. Відповіла огрядна жінка. «Надовго цього не вистачить», – сказав мені тоді дядько Джим. «Я повернуся через тиждень». «Ох, якби я не була з тих, хто сподівається?» Вона залишила речення незакінченим. Містер Поллі замислився. «Він сильний», – ще раз запитав він. «Я ж не Геркулес, ви можете бачити». Нічого особливо чудового в плані біцепсів. «Вам краще піти звідси», – сказала оглядна жінка, скоріше з переконанням, ніж з гіркотою. «Вам краще втекти зараз, а я спробую знайти трохи грошей, щоб він міг знову залишити мене в спокої, коли він повернеться. Нерозумно очікувати, що ви зробите щось інше, окрім як втечете». Що ж, жінка, яка потрапила в біду, намагається отримати допомогу від чоловіка, сподіваючись і сподіваючись. Я з тих, хто сподівається. Як довго він вже на волі? – запитав містер Поллі, не кажучи поки що про свої плани. Сьомого числа буде три місяці, як він увійшов через ті самі задні двері а я не бачила його довгих сім років. Він стояв у дверях і дивився на мене, аж раптом заскавучав, як собака, а сам посміхався від того, що налякав мене. «Стара добра тітонька Фло», – каже, – «хіба ви не раді мене бачити?» Тепер я став виправленим. Повна жінка підійшла до раковини і наповнила чайник. Він мені ніколи не подобався. Сказала вона, стоючи біля раковини. І коли я побачила його там, з чорними і зламаними зубами, спочатку я не надто привітно до нього поставилася. Я сказала, то це Джим. Це Джим, відповів він, як поганий шилінг, як до біса поганий шилінг. Джим і неприємності. Ви всі хотіли, щоб я виправився, і тепер я виправився. «Ви не збираєтеся запросити мене увійти, тітонько?» «Заходь, – кажу, – я не хочу, щоб сказали, що я не була готова бути доброю до тебе». І він заходить і зачиняє двері, сідає в крісло. «Я прийшов мучити тебе, – каже він, – ти, стара дурепа, – і починає на мене сваритися. Ніколи раніше жодну людину так не називали. Це змусило мене закричати. «А тепер, – каже він, – щоб показати, що я не боюся зробити тобі боляче, – каже він, – і піднімає, і скручує мені зап'ястя». Містер Поллі ахнув. «Я могла б витримати навіть його насильство, – сказала огрядна жінка, – якби не дитина». Містер Поллі підійшов до кухонного вікна і оглянув свою теску яка йшла садовою доріжкою, заклавши руки за спину, а чорне волосся безладно куйовдалося на її маленькому личку і зосереджено розглядала каченят. «Вас обох не можна залишати», – сказав він. Повна жінка подивилась йому в спину з великою надією в очах. «Звичайно, це не моя справа», – сказав містер Поллі. Повна жінка повернулася до свого заняття з чайником. Я хотів би поглянути на нього перед тим, як піду, сказав містер Поллі, розмірковуючи вголос, і додав: Якось так. Не моя це справа, звичайно. Господи, раптом вигукнув він, почувши шум у барі. Хто там? Лише клієнт, відповіла оглядна жінка. Розділ шостий Містер Поллі не давав поспішних обіцянок і багато думав. «Здається, це непогане місце, щоб зупинитися тут», – сказав він і додав. «Для хлопця, який шукає неприємностей. Але він залишився і робив різні речі із списку, який я вже дав, і працював на переправі, і минуло чотири дні, перш ніж він побачив дядька Джима». Людський розум так влаштований, щоб не вірити в те, з чим ще не стикався. І містер Полі легко міг би повірити в той час, що на світі не існує такої людини, як дядько Джим. Повненька жінка після того ігнорувала цю тему, а маленька Полі, здавалося, вичерпала свої враження від першого спілкування – і тепер з простою безпосередністю займалася вивченням і підкоренням нової людини, яку небеса послали в її світ. Перше несприятливе враження від його спроби веслувати жердиною скоро минуло. Він міг давати каченятам комедні прізвиська, робити човники з дерев'яних трісок, переслідувати і втікати від уявних тигрів у саду з переконливою серйозністю, яка, безсумнівно, була не під силу жодній іншій людині. Нарешті вона погодилася, що його можна називати містером Поллі, на честь неї, міс Поллі, як він і хотів. Дядько Джим з'явився в сутінках. Дядько Джим з'явився без тієї руйнівної жорстокості, якої боявся містер Поллі. Він прийшов дуже тихо. Містер Поллі ішов прогулком за церквою, що вів до готелю Потвел, після того, як відправив на пошту, листа виробникам лаймового соку. Він ішов повільно, за звичкою, і думав про щось своє. Раптово він усвідомив, що поруч із ним безшумно крокує якась постать. Він побачив обличчя, сутуле тіло і ноги, що волочилися. «Зачекайте», – промовила фігура, наче у відповідь на його погляд, хрипким шепотом. «Зачекайте, містере! Ви той самий хлопець з готелю Потвел?» Містер Поллі відповів ухильно. «Може бути!» – і прискорив крок. «Зачекайте», – сказав дядько Джим, беручи його за руку. «Ми не проводимо, він вилаявся, марафон. Це. Знову лайка, нелегкоатлетичний забіг. Я хочу поговорити з вами, містере, ясно?» Містер Поллі звільнив руку і зупинився. «Що таке?» – запитав він, і на його обличчі з'явився жах. «Я хочу перекинутися з вами, брудна лайка, словом, розумієте? Лише одне-два дружніх слова. Просто, щоб прояснити будь-які помилки, що виникли. Це все, що я хочу. Не треба так пишатися, якщо ви той самий хлопець спотвел, потвел, ані трохи. Зрозумів? Дядько Джим, звісно, не був красивим. Він був невисокого зросту, нижчий за містера Поллі, з довгими руками і великими кістлявими долонями. Тонка жилова шия стерчала з-під сірої фланелевої сорочки і підтримувала велику голову, яка мала щось змійне у зведених лініях широких вузловатих брів, дуже непропорційному обличчі і гострому підборідді. Його майже беззубий рот здавався печерою в сутінках. Одне його око було маленьким і жвавим, а друге – великим і невиразним, червонуватого кольору а пасма прямого волосся вибивалася з-під синьої крикетної кепки, яку він носив навскоси, насунутою на одне око. Він сплюнув між зубами і недбало витер рот кулаком. — Ти маєш піти звідси, — сказав він. — Зрозумів? — Піти? — спитав містер Поллі. — Навіщо? — Тому що готель Потвел — це мій дім. Зрозумів? Містер Поллі ще ніколи не почувався настільки безглуздо. «Як це твій дім?» – запитав він. Дядько Джим нахилив обличчя вперед і потрусив кулаком під носом у містера Поллі. «Це не твоя справа», – сказав він. «Забирайся і все». «Не думаю, що я маю піти», – відповів містер Поллі. «Але прийдеться». Тон дядька Джима став наполегливим і конфіденційним. «Ти не знаєш, з ким ти маєш справу», – сказав він. «Я роблю це з доброти душевної, щоб попередити тебе. Розумієш? Я просто один з тих хлопців, які ні перед чим не зупиняються. Розумієш? Я ні перед чим не зупиняюся». Містер Поллі також заговорив конфіденційно і відсторонено. «Так?» Наче питання, і співрозмовник його дуже цікавили, але не надто хвилювали. «Що ж ви мені зробите?» – запитав він. «Якщо ти не заберешся звідси?» «Так». «Ого», – сказав дядько Джим, – «тобі краще піти. Негайно». Він стиснув за п'ястя містера Поллі сталевою хваткою, і в одну мить містер Поллі зрозумів співвідношення їхніх м'язів. Дядько Джим видухнув обличчя містера Поллі. «Що я тільки не зроблю, – сказав він, – якщо ще раз тут тебе побачу. Він зробив паузу, і здавалося, що ніч їх слухала. «Я зроблю з тебе кашу. Промовив він хрипким шепотом, «Я зроблю тобі каліцтво, я зроблю тобі боляче, я буду бити тебе ногами, розумієш? Я зроблю тобі боляче у жахливий спосіб, жахливий, потворний спосіб». Він уважно подивився в обличчя містера Поллі. «Ти будеш плакати, коли побачиш себе, розумієш? Ти заплачеш, зрозумів?» «Ви не маєте права!» – почав містер Поллі. «Маю!» – його голос був лютим. «Хіба ця стара жінка не моя тітка?» Він підійшов ще ближче. «Я зроблю з тебе криваво-місиво. Я поріжу тебе на шматки!» Він трохи відступив. «Але я не хочу з тобою сваритися!» – сказав він нарешті. «Сьогодні вже пізно йти», – сказав містер Поллі. «Я зайду завтра об одинадцятій, зрозуміло, і якщо я знайду тебе...» Він промовив клятву, від якої кров стигла в жилах. «Гмм», – сказав містер Поллі, намагаючись бути невимушеним. «Ми розглянемо у пропозиції». «Сподіваюся», – сказав дядько Джим а потім раптово став відступати у темряву. Його шепіт поступово стихав, і містер Поллі міг чути лише невиразні уривки його погроз. «Жахливі речі зроблю з тобою, жахливі речі! Розумієш, мені начхати на все, я нічого не боюся!» І дядько Джим, дивно покротивши рукою, відступив. Аж поки чорні тіні живоплоту, здавалося, не поглинули його обличчя і тіло повністю. Розділ сьомий Наступного ранку о пів на десяту містер Поллі сидів під купою ялин на озбіччі дороги, приблизно за три з половиною милі від готелю Потвел. Він не був упевнений, чи йде він на прогулянку, щоб прояснити свій розум. Чи залишає цей затьмарений загрозами рай назавжди і безповоротно? Розум підказував йому, що це саме те, що він хотів зробити. Адже, зрештою, йдеться не про його справу. Ця приємна огрядна жінка, якою б вона не була, не була його справою. Ця дитина з копицею чорного волосся, яка так дивовижно поєднувала в собі чарівність миші метелика, і пурхаючої пташки, яка була ніжніша за квітку і м'якіша за персик, не була його турботою. Боже мій, ким вони були для нього? Ніким. Дядько Джим, звісно, мав на них якесь право. Дійсно, мав. Якщо йшлося про обов'язок то кинути це привабливе, безтурботне, спостережливе, сповнене гумору бродяче життя можна заради тих, хто мав на нього право. Законне право. Заздалегідь претендував на його захист і лицарську гідність. Чому б не прислухатися до поклику обов'язку і не повернутися до Міріам зараз? Він провів дуже приємну відпустку. І поки містер Поллі сидів і думав про все це, він знав, що якби він тільки наважився підняти очі вгору, небеса розверзлися б, і чітке рішення у його справі було б написане на небі. Він знав. Тепер він знав стільки, скільки людина може знати про життя. Він знав, що повинен боротися або загинути. Ніколи ще життя не було для нього таким ясним. Воно завжди було заплутаним, розважальним видовищем. Він реагував то на один порив, то на інший, шукаючи приємних і веселих речей, ухиляючись від важких і болючих. Таким є шлях тих, хто доростає до життя, в якому немає ні небезпеки, ні честі. Він був заплутаний, як істота, що народилася в джунглях і ніколи не бачила ні моря, ні неба а тепер він раптово вийшов на велике відкрите місце. Здавалося, що Бог і Небо чекали на нього, і вся земля була в очікуванні. «Це не моя справа», – сказав містер Пуллів голос, – «якого дідька мені тут робити?» І повторив знову з чимось середнім між скигленням і гарчанням у голосі. «Не моя клята справа». Здавалося, що його розум розділився на кілька частин, кожна з яких активно обговорювала свою власну тему, абсолютно незалежно від інших. Одна частина була зайнята детальним тлумаченням фрази «Дати тобі копняка». Є такий різновид французької боротьби, в якій ви використовуєте ноги і захищаєтесь від ударів ногами. Стежиш за очима супротивника, і як тільки він піднімає ногу, хапаєш його, і він падає. І він у твоїй владі, якщо ти правильно скористаєшся перевагою. Але як правильно використовувати перевагу? Коли він подумав про дядька Джима, внутрішнє відчуття його тіла швидко зникло, перетворившись на порожній дискомфорт. Стара капосниця не мала права вона втягувати мене у свої справи. Треба було їй піти в поліцію і просити допомоги. Втягнула мене в сварку, яка мене не стосується. Краще я б ніколи не бачив цього паскудного заїжджого двору. Реальність справи нависла над ним, як небесне склепіння, така ж проста, як і солодкі блакітні небеса над головою, і широкі пагорби та долини навколо нього. Людина приходить у життя, щоб шукати і знаходити свою достатню красу, служити їй, завойовувати її, примножувати її, боротися за неї, зустріти все і відважитися на все заради неї, вважаючи смерть нічим, поки вмираючі очі ще звернені до неї. А страх? а також тупість, лінощі і жадоба, які насправді є нічим іншим, як трьома каліками братами страха, які влаштовують засідки і підкрадаються вночі, були проти нього, щоб затримати його, перешкодити, спокусити і вбити його в цьому прагненні. Йому варто було лише підняти очі, щоб побачити все це, також частину його світу, як грізні хмари і в'юнка трава. Але він продовжував опускати очі: буркотливий, безславний, брудний, товстий маленький волоцюга, повний страхів і тремтливих виправдань. Якого біса я взагалі народився сказав він, і правда майже перемогла його. Що ви робите, коли брудний чоловік, від якого смердить, занурює вас у бруд і пил, коліном під діафрагму? А велика волохата рука все сильніше стискає ваше горло в суперечці, яка, власно кажучи, не є вашою справою. Якби у мене був шанс проти нього, заперечив містер Поллі. Це недобре, як бачите. Він підвівся, наче його рішення було прийняте, і на мить застиг у сумніві. Перед ним лежала дорога, що вела в цей бік на схід, а в той – на захід. На заході за годину ходьби знаходився готель Потвел. Там вже могли відбуватися якісь події. На схід то була дорога мудреця. Дорога петляла поміж живоплотів до саду і лісу і без сумніву, привела б його до заїжджого двору, мальовничої церкви, можливо, до села і нової компанії. Шлях мудреця. Містер Поллі бачив себе, що йде ним, і намагався побачити, що йде ним з усією самозакоханістю, яку відчуває мудрець. Але чомусь цього не сталося. Попри всю свою мудрість, мудрецю не вистачило щастя. У мудреця було пузо, круглі плечі, червоні вуха і відмовки. Це була приємна дорога. І чому б, мудрецю, не йти нею веселим і співочим, сповненим літнього щастя? Було дивом для розуму містера Поллі, але факт залишався фактом. Фігура пленталася. Пленталася було єдиним словом для нього, і не могла йти інакше, ніж плентатися. Він перевів очі на захід, ніби шукаючи пояснень і якщо фігура вже не була негідною, то перспектива була жахливою. «Одного стуса напід вистачило б, щоб заспокоїти такого хлопця, як я», – сказав містер Поллі. «О, Боже!» – вигукнув він, звівши очі до неба, і востаннє в цій боротьбі промовив. «Це не моя справа». І з цими словами він повернувся в той бік, де був готель Потвел. Після цього останнього рішення він пішов назад, не зупиняючись і не прискорюючи кроку, але з гарячково працюючим розумом. Якщо мене вб'ють, то мене вб'ють, а якщо я його вб'ю, то мене повісять. Якось несправедливо. Не думаю, що я його злякаю. Розділ восьмий. Особиста війна між містером Поллі та дядько Джимом за володіння готелем Потвел природно розпалася на три основні кампанії. Спочатку була велика кампанія, яка закінчилася тріумфальним вигнанням дядька Джима з території готелю. Потім, після короткої перерви, ішли марні вторгнення дядька Джима, що завершилися битвою біля мертвого Гугра. А після кількох місяців вимушеного перемиря стався останній вирішальний конфлікт нічний сюрприз. Кожна з цих кампаній заслуговує на окремий опис. Містер Поллі знову обережно увійшов до корчми. Він побачив оглядну жінку, що сиділа в барі з витріщеними очима, з білим і мокрим від сліз обличчям. О, Боже! Повторювала вона знову і знову. О, Боже! Повітря було сповнене спиртним смородом, а на відшліфованих дошках перед баром валялися уламки розбитої пляшки і перекинута склянка. Почувши, як він увійшов, вона обернулася і відчай змінився здивуванням. — Ви повернулися, — сказала вона. — Схоже на те, — відповів містер Поллі. Він п'яний донестями і шукає її. Де вона? Нагорі замкнена. Хіба ви не викликали поліцію? Нема кого послати. Я подбаю про це, сказав містер Поллі. Сюди? Вона кивнула. Він підійшов до вікна і виглянув на вулицю. Дядько Джим спускався по садовій доріжці до будинку тримаючи руки в кишенях і хрипко співаючи. Містер Поллі з гордістю і здивуванням згадував потім, що не відчував ні слабкості, ні заціпаніння. Він озирнувся, схопив пляшку пива за горлечко, як імпровизовану ключку, і вийшов через двері в сад. Дядько Джим зупинився від подиву. Його мозок не одразу зорієнтувався в новому положенні речей. «Ти!» – вигукнув він і зупинився. «Ти не пішов геть!» «Твоя школа!» – сказав містер Поллі і зробив кілька кроків уперед. Дядько Джим стояв, похитуючись від гнівного подиву, а потім кинувся вперед, стиснувши руки. Містер Поллі зрозумів, що якщо його супротивник наблизиться до нього, він пропав. І з усієї сили вдарив потворну голову, що була перед ним. Пляшка розлетілася вщент, і дядько Джим похитнувся, оглушений ударом і засліплений пивом. Містер Поллі ніколи не очікував, що пляшка розіб'ється. В ту ж мить він відчув себе обезброєним і безпорадним. Перед ним був дядько Джим. Розлючений і в очевидь, ще не вгамувавшийся, а для захисту не було нічого, окрім шийки пляшки. На якийсь час наш містер Поллі уявив себе героєм, а потім його дух знову впав. У його голосі пролунав жах. Він кинув той непотрібний шматок скла і, розвернувшись, побіг за ріг будинку. Дідько, пролунав у нього за спиною густий голос ворога як у того, хто приймає виклик. І закривавлений, але незламний дядько Джим увійшов до будинку. «Пляшки», – сказав він, оглядаючи бар, – «битися пляшками. Я покажу йому, як битися пляшками». Дядько Джим дізнався все про бійку пляшками у виправному будинку. Незважаючи на перелякану тітку, він бігав серед пляшок з пивом і після однієї чи двох невдач зміг підготувати дві пляшки, які його задовольнили, вибивши дно і схопивши їх за шийки, як кенджали. Підготувавшись, він знову пішов убивати містера Поллі. Містер Поллі, не відчуваючи гонитви, зупинився за малинником і зібрався з духом. Він ішов до берега річки, шукаючи зброю, і знайшов старий гак для веслового човна. І ним він ударив дядька Джима, коли той з'явився на порозі паба. Дядько Джим, страшенно богохульствуючи і тримаючи в обох руках жахливі ножі, пролетів крізь уламки весла, як церковий наїзник крізь паперовий обруч. А містер Поллі знову кинув зброю і кинувся навтюки. Неуважний спостерігач, який бачив, як він бігає по корчмі, а за ним незграбно і докірливо. Женеться дядько Джим міг би скласти абсолютно хибне уявлення про суть цієї кампанії. Певні компенсуючі якості, що мали найбільшу військову цінність, проявлялися в містераполі навіть під час бігу. Якщо дядько Джим мав силу і грубу хоробрість, а також багатий досвід випробувань у виправному будинку, то містер Полі був тверезішим, рухливішим і з розумом, який тепер був стимульований до майже неймовірної спритності. Тож він не лише випередив дядька Джима, але й подумав, як можна використати цю перевагу. Слово «стратегічний» червоним полум'ям спалахнуло в його голові. Обігнувши будинок втретє, він несподівано вискочив на подвір'я, зачинив за собою двері, схопив цинкове відро для свиней, що стояло біля входу в кухню, і акуратно та дзвінко вдарив ним по голові дядька Джима, коли той запізно забігав у господарську будівлю з іншого боку. Уламок пляшки зачепив містера Поллі за вухо. Тоді це здавалося неважливим. А потім дядько Джим упав, корчився на подвір'ї, з головою у відрі. Пляшки розлетілися над руски, а містер Поллі зачинив перед ним кухонні двері. «Так не може тривати вічно», – сказав містер Поллі, задихаючись, і вибираючи зброю з-поміж віників, що стояли за кухонними дверима. Дядько Джим втрачав голову. Він підхопився і почав гамселити в двері, вигукуючи настирливі прокльони та запрошення вийти на вулицю. В той час, як стратег, який безшумно з'явився з паба, міг би без труднощів знайти його, заскочити зненацька і... Але перш ніж він встиг нанести цей удар, дядько Джим почув, як застукотіли підошви, і він обернувся. Містер Поллі перелякано опустив мітлу. Фатальне вагання. Попався, вигукнув дядько Джим, витанцовуючи вперед незграбним зигзагом. Він кинувся на містера Поллі, але той зупинив його акуратно, наче дивом притиснувши мітлу до його грудей. Дядько Джим схопив мітлу обома руками. Вперед, сказав він і смикнув. Містер Поллі похитав головою, теж смикнув. Обидва смикали. Потім дядько Джим спробував обійти кінець мітли. Містер Поллі закружляв навколо. Вони почали кружляти один навколо одного, обидва сильно смикаючи. І обидва напружено стежили за найменшою ініціативою з боку іншого. Містер Поллі хотів, щоб мітли були довшими. Дядько Джим був явно за те, щоб мітли були коротшими. Він марнував час, розповідаючи про те, що незабаром станеться. Містер Поллі подумав, що ніколи не бачив потворнішої людини. Раптом дядько Джим спалахнув бурхливою активністю, але алкоголь сповільнює рухи, і містер Поллі не поступився йому. Тоді дядько Джим зробив ривок, і на якусь жахливу мить здалося, що мітла вилетіла з рук містера Поллі. Але містер Поллі вхопив її силою потопаючого. І раптом дика надія сповнила містера Поллі. Він побачив, що річка зовсім близько, а стовп, до якого був прив'язаний човен, за три ярди від нього. З диким криком він відправив мітлу в ребра свого супротивника. «Ух!» – вигукнув він, коли той чинив опір. «Ох!» Сказав дядько Джим, безпорадно відступаючи назад. А містер Поллі щосили штовхнув мітлу І залишив її в руках у ворога. «Хлюб!» Дядько Джим опинився у воді, А містер Поллі, як кіт, Стрибнув на борт човна і вхопився за жердину. Дядько Джим виринув, бризкаючись і кліпаючи очима. «Ти дуже брудна лайка!» І друг її призвів би до цензури. «Ти ж знаєш, що я слабкий у грудях!» Жердина вперлася йому в горло і погнала його назад у воду. «Пусти!» – кричав дядько Джим, хитаючись, зі справжнім жахом у своїх колись страшних очах. Сплеск. Він впав задом наперед у піністу масу води, а містер Поллі штовхав його в бік. Під водою дядько Джим розвернувся і знову виринув на середині річки. Щойно з'явилася його голова. Містер Поллі штовхнув його між плечі і знову занурив під воду, яка густо пінилася. Рука вихопилася з води і зникла. Це було приголомшливо. Містер Поллі відкрив п'яту ахілеса. Дядько Джим не міг терпіти холодної води. Мітла попливла, м'яко похитуючись на хвилях. Містер Поллі, оскаженілий від перемоги, знову штовхнув дядька Джима під воду, і коли дядько Джим вирунув четверте, а тепер він був майже на глибині і, очевидно, безпорадний, містер Поллі, на щастя для них обох, не зміг до нього дотягнутися. Дядько Джим робив незграбні жести, які властиві тим, хто невпевнено борсається у воді. «Не наближайся», – сказав містер Поллі. Дядько Джим з великими зусиллями піднявся на ноги, висунувся з води так, що його пахви опинилися на поверхні, а на жилеті показалися гудзики, одна за одною, поки під водою не залишилося лише дві. І попрямував, важко пересуваючи ноги в воді, Геть: Не приходь більше! крикнув містер Поллі. Зістрибнув з човна і пішов слідом за своєю жертвою вздовж берега. Кажу тобі, у мене слабкі груди казав дядько Джим це нечесна гра. Не лізь сказав містер Поллі. Це нечесна боротьба. Сказав дядько Джим, майже плачучи І не виглядаючи більше страшним. «Не з'являйся тут більше!» Сказав містер Поллі, З точністю виставивши вперед жердину. «Кажу тобі, мені треба вийти на сухе, дурню!» Сказав дядько Джим з якоюсь відчайдушною люттю І попрямувавши вниз за течією річки. «А ти не приходь сюди!» Сказав містер Поллі, рухаючись паралельно. Ніколи більше не з'являйся у цьому місці. Повільно і неохоче, весь час сперечаючись, дядько Джим пішов у брід вниз за течією. Він спробував погрози, він спробував переконання, він навіть спробував запізнілу нотку пафосу, але містер Поллі залишався невблаганним, хоча потай трохи спантеличеним щодо результату цієї сутички. «Мені не можна бути в холодній воді», – казав дядько Джим. «Тебе треба охолодити. Не приходь сюди більше», – відповідав містер Поллі. Вони завернули за і побачили острівець Ніколсона, де затока збігає вниз до млина потвела. Там... Після довгих суперечок і кількох фінтів дядько Джим зробив відчайдушне зусилля і вчепився в нависаючий над островком осики. І так вибрався з води, що млиновий потік опинився між ними. Він вийшов з води весь мокрий, брудний і мстивий. «Боже мій!» – сказав він. «Я з тебе за це шкуру здеру». «Тримайся подалі, бо я зроблю з тобою ще гірше» сказав містер Поллі. Дядько Джим на якийсь час перестав лаятися. Він відвернувся, щоб продертися крізь ліщини до млина, залишаючи за собою блискучий водяний слід серед зеленосірих стебел. Містер Поллі повільно і задумливо повернувся до корчми, і раптом у його голові почали виринати фрази. Повненька жінка стояла на верхній сходинці, що вела до дверей корчми, щоб привітати його. «О! – вигукнула вона, коли він наблизився. – То він не вбив тебе?» «Хіба я схожий на вбитого? – відповів містер Поллі. – А де Джим? – Пішов. Він був п'яний і небезпечний. – Я кинув його в річку, – сказав містер Поллі. Це вгамувало його алкогольне божевілля. Я змусив його трохи попрацювати. «І він вас не скривдив?» «Ані трохи». «Тоді що це у вас за кров біля вуха?» Містер Поллі помацав вухо. «Порізався. Смішно, як можна не помічати таких речей? Гарячі моменти. Я, мабуть, порізався, коли бився з тими пляшками». Привіт, Поллі. Спускайся вниз, не бійся. Хіба він не вбив тебе? запитала дівчинка. Ні. Шкода, що я не бачила бійку. А ти не бачила? Я бачила лише, як ти бігав по будинку, а дядько Джим біг за тобою. Настала невелика пауза. Я його підганяв, сказав містер Поллі. «Хтось кличе перевізника», – сказала вона. «Так, але ти не бійся. Ти не побачиш дядька Джима ще деякий час. Ми з ним вже про це поговорили». «Я думаю, що це дядько Джим гукає перевізника», – сказала дівчинка. «Тоді він може почекати», – відповів містер Поллі. Він обернувся і прислухався до того, що казала маленька фігурка на протилежному березі. Наскільки він міг судити, дядько Джим призначав зустріч на завтра. Містер Поллі відповів з рухом жердини. Маленька фігурка на мить завмерла, а потім стрімко продовжила свій шлях вгору за течією. Це була перша кампанія, що закінчилася крихткою перемогою. Розділ дев'ятий. Наступного дня була середа, і у готелі Потвел це був вихідний день. Це був спекотний день, сповнений дзищанням джіл. Один або двоє людей переправилися через річку. Один добре екіпірований рибалка зайшов у бар за холодним м'ясом і імбирним елем. Кілька косарів протягом години пили пиво. А потім весь день посилали хлопчика з глечиками, щоб той поповнив запаси. Ось і все. Містер Поллі прокинувся рано і був зайнятий, обмірковуючи ймовірну тактику дядька Джима. Він уже не був налаштований так відчайдушно, як під час першої сутички. Але він був серйозний і стурбований. Дядько Джим зменшився як зменшуються всі антагоністи після першої сутички, коли їм сміливо протистояти. Грізним він був, без сумніву, але не непереможним. З волі проведіння він уже зазнав поразки одного разу і може зазнати поразки і в майбутньому. Містер Поллі ходив по будинку, розглядаючи бойові можливості мирних речей, кочерг, мідних палець, Садового інвентарю, садових сіток, колючого дроту, весел, мотузок для білизни, ковдр, олов'яних горщиків, панчіх і розбитих пляшок. Він приготував кейок, помістивши пляшку всередину панчохи, за найкращим зразком з іст-енду. Одного разу він замахнувся ним над головою, розбив вікно флігеля, а панчоху зіпсував так, що її не можна було заштопати. Він розробив хитромудрий план із заселінкою в погребі, як своєрідною пасткою, але врешті-решт відкинув його, бо, по-перше, вона може заманити в пастку огрядну жінку, і, по-друге, сенсу заманювати дядька Джима в погріб не було ніякого. Того вечора він вирішив обгородити сад дротом, Позлодійськи, щоб убезпечити себе від можливого нічного нападу. Близько другої години дня троє молодих людей прибули на міському човні з боку ламами і попросили дозволу отаборотися у них на лузі. Містер Поллі дав їм дозвіл тим охочіше, що вбачав у їхній близькості можливий ненапад з боку дядька Джима. Але він не передбачав та ніхто не міг передбачити, що дядько Джим, підкравшись пізно ввечері з Нинацька до готелю Потвел, озброєний великим, грубо обтесаним кілком, прийме зігнуту постать одного з тих відпочивальників, що з дозволу господарів висмикував на городі кілька цибулин замість Поллі, швидко і безшумно підкрадеться до нього і завдасть йому незабутнього удару по його широкій спині. Це була помилка, яку неможливо пояснити. Луна від удару піднялася до небес, пролунав крик здивування, і містер Поллі вийшов з корчми, озброєний сковорідкою, яку він на той час чистив, щоб завдати удару нерозважливому нападнику. Дядько Джим, зрозумівши свою помилку, спробував втекти, але потрапив в обійми двох інших відпочиваючих які поверталися з села з м'ясом та іншими продуктами. Вони зловили його, вдарили по обличчю бівштексом і штовхнули тріснувшим пакетом колотого цукру. Тримали його, хоча він кусався. Це були дуже веселі молоді клерки біржових маклерів, мешканці цього краю і досвідчені човнарі. Вони ухилялися від нього так, наче він пустував, і все, що мав робити містер Поллі, це підбирати для них шматочки цукру, витирати їх рукавом і класти на тарілку. А також пояснювати, що дядько Джим був відомим лиходієм і що в нього не все в порядку з головою. У нього постійна нав'язлива ідея, що хазяйка готелю – його тітка, казав містер Поллі. Досконалий бовдур. Але він перехопив злий погляд дядька Джима, коли той відступав перед нагальною потребою відпочиваючих, що не віщувало йому нічого доброго. І вночі у нього виникла неприємна думка, що, можливо, втретє йому не пощастить. Це сталося досить скоро. Настільки скоро, наскільки швидко поїхали три молодих клерка. Четвер був днем. Коли установи в ламамі, зачинялися раніше, ніж зазвичай, а після неділі це був найважливіший день тижня. Іноді до пристані пришвартовувалося до шести човнів одночасно. Люди могли замовляти чай з джемом, тістечком і яйцями, або чайник окропу, і цього їм вистачало, або прохолодні блюда та напої з меню на свій розсуд. Вони сиділи за столиками, але зазвичай любителі окропу не користувалися столами і скромно розташовувалися на землі. Чаювальникам з джемом і яєчнею діставався столик з найкращою скатертиною, що стояв біля сходів, які вели до засклених дверей. Групи на галявині дуже задовольняли почуття комфорту містера Поллі. Праворуч сиділи чаювальники з усім, чого душа забажає. Потім невелика група з трьох молодих людей у чудових зелено-фіолетових і блідо-блакитних сорочках і двох дівчат у бузково-жовтих блузках, які пили чай з агрусовим варенням за зеленим столиком без скатертини. Потім на траві під вербою маленька сім'я з кошиком, що замовила тільки окріп. Трохи стурбована осами у варенні, з гнізда на дереві. Всі в жалобі, але щасливі. А на галявині праворуч молодь з імбирним пивом, без комірців, дуже весела і щаслива. Молодь у райдужних сорочках і блузках була в центрі уваги. Вони перебували під керівництвом старшого чоловіка по золочених окулярах, у якого був дзвінкий голос і таємничий вигляд. Він все замовляв і демонстрував своєрідне рідне знання якостей джемів Потвела, наполегливо віддаючи перевагу Агрусовому. Містер Поллі спостерігав за ним, охрестив його благотворним впливом і спустився до Льоху, щоб поповнити запаси імбирного пива, яким огрядна жінка дозволила вичерпатися. Саме в підвалі він вперше дізнався про повернення дядька Джима. Він усвідомив його, як голос. Голос не лише хрипкий, але й густий, як густіють голоси під впливом алкоголю. «Де той замурзаний дворняга?» – кричав дядько Джим. «Нехай вийде до мене!» «Де цей клятий шептун з палицею для гольфу? Я маю з ним поговорити!» «Виходь, пузатий шматок бруду! Виходь і витри свою потворну пику!» У мене для тебе дещо є. Чуєш мене? Він ховається, ось що він робить, промовив далі голос дядька Джима, на мить затихнувши від смутку, а потім з новою силою розлютившись. Ану, вилазь з мого гнізда зозулятко миготливе, вилазь, пацюк мічений. Краде чуже житло. Виходь і подивися мені в обличчя. Містер Поллі взяв імбирне пиво і задумливо пішов нагору до бару. «Він повернувся», – сказала огрядна жінка, коли містер Поллі з'явився. «Я знала, що він повернеться». «Я чув його», – сказав містер Поллі і озирнувся. «Просто подайте мені оту кочергу, що лежить під пивним краном». Двері м'яко відчинилися і містер Поллі швидко обернувся. Але це був лише гострий ніс і розумне обличчя молодого чоловіка в позолочених окулярах. Він кашлянув і подивився через окуляри на містера Поллі. «Перепрошую», – сказав він зі спокійною серйозністю. «Тут один хлопець, здається, когось шукає». «То чому б йому не зайти сюди?» – запитав містер Поллі. Здається, він хоче, щоб ви вийшли. Чого він хоче? Я думаю, — сказав ошатний юнак після хвилини роздумів, — що він, здається, приніс вам подарунок, рибу. А він кричить? Він трохи галасливий. То нехай він краще зайде. Молодий чоловік в окулярах поводився дедалі наполегливіше. «Я хотів би, щоб ви вийшли і вмовили його піти геть», – сказав він. «Його мова не зовсім те, що треба». «І ніколи вона не була такою, як треба», – відповіла огрядна жінка, і її голос був сповнений смутку. Містер Поллі підійшов до дверей і став, поклавши руку на ручку. Обличчя в золотих окулярах зникло. Тепер, мій друже, почувся голос ззовні. Будь обережним у своїх словах. О, як ти смієш називати мене своїм другом, чоловіче? Вигукнув дядько Джим голосом здивованої людини, який було дуже боляче, і додав презирливо: Ти, золотоокий виродку. Тихіше, сказав джентльмен у позолочених окулярах, тримайте себе в руках. Містер Поллі з кочергою в руці з'явився вчасно, щоб побачити, що сталося далі. Дядько Джим був у сорочці і тримав щось у руці. Так, мертвова вогра за допомогою шматка газети на хвості, тримаючи його вниз, назад і трохи вбік таким чином, щоб вдарити ним гору і сильно. Він вдарив джентльмена по золочених окулярах під щелепу зі специфічним глухим стуком, і всі присутні, що були на цьому видовищі, закричали від жаху. Одна з дівчат пронизливо вигукнула «Горацій!» і всі підхопилися. На допомогу містеру Поллі прийшло відчуття, що на його стороні більша кількість людей. «Кинь крикнув він і спустився зі сходів розмахуючи кочергою і штовхаючи джентльмена в окулярах перед собою, як колись герої мали звичку орудувати щитом з бичачої шкури. Дядько Джим несподівано спіткнувся і наступив на ногу юнакові в блакитній сорочці, який одразу ж силою штовхнув його обома руками. «Ану, пішов!» – заволав дядько Джим. «Он де той хлопець, якого я шукаю?» І, відштовхнувши голову джентльмена в окулярах в бік, сильно вдарив містера Поллі. Але, побачивши цю наругу, заподіяну джентльменові в окулярах, жіноче серце схвилювалося, і рожева парасолька силою в'їхала в шию дядька Джима. І в ту ж мить юнак у блакитній сорочці спробував схопити його за комір, але послизнувся і впав. Суфражистки! Задихався дядько Джим. «Скрізь суфражистки!» І спрямував другий, більше вдалий удар на містера Поллі. «Вау!» – сказав містер Поллі. Але тепер до бійки долучилися ті, хто замовляв яєчню з джемом. Кремезний, але все ще досить міцний джентельмен у костюмі в біло-чорну клітинку поцікавився. «Що цей хлопець задумав? Хіба тут немає поліції?» І було очевидно, що громадська думка знову згуртувалася на підтримку містера Поллі. «Ну, давайте, підходьте всі!» – вигукнув дядько Джим і, повернувшись спиною, вправно закрутив вогра по руйнівному колу. Рожева парасолька вирвалася з руки, що її тримала, і закружляла над чайним посудом на зеленому столі. «Хапайте його за комір!» Хто небудь, схопіть його за комір! кричав джентльмен у позолочених окулярах, вириваючись із сутички, відступаючи сходами до дверей трактиру, немовби збираючись силами. Не підходьте, ви, благословенні камінні прикраси. вигукнув дядько Джим. Не підходьте, і відступив назад, відбиваючи напад за допомогою кружляючого вогра. Містер Поллі. Незважаючи на те, що його ніс був серйозно пошкоджений, продовжував атаку спереду. Двоє молодих людей у фіолетовому і синьому стали на флангах дядька Джима. Чоловік у біло-чорній клітинці шукав можливості обійти з флангу, а двоє хлопчаків під майстрів побігли за веслами. Джентельмен у позолочених окулярах, наче натхненний, знову спустився дерев'яними сходами, схопив скатертину зі столу з яєчнею та джемом, витягнув її з-під посуду з неналежною обережністю, щоб не розірвати, і рушив уперед зі стиснутими губами, швидко блимаючи очима, і з загальним натяком на кориду, у своїй позі та жестах. Дядько Джим був дуже зайнятий і не міг спланувати свій відступ зі стратегічною виваженістю. Крім того, він явно трохи нервував через річку в себе за спиною. Він не втримався на повороті і наткнувся на швидко покинутий табір сім'ї в жалобі, хруснувши чашкою під п'ятою, перекинувши чайник і, зрештою, перечепившись об кошик для сміття. Вогор вилетів подотичній з його руки і став просто петляючою реліквією на траві. Тримайте його, крикнув джентльмен в окулярах, і з надзвичайною швидкістю накинув найкращу скатертину на руки та голову дядька Джима. Містер Поллі миттєво зрозумів, що він задумав. Чоловік в окулярах не був повільнішим, і за мить дядько Джим перетворився на згусток придушеної лайки та пару дико активних ніг. Ухиляйтеся від нього, задихався містер Поллі, намагаючись стримати фігуру, що уособлювала собою землетрус. У воду його. Згорток бився в конвульсіях гніву і протесту. Один чобіт підхопив кошик і відкинув його на десять ярдів. Підіть до будинку за мотузкою для білизни, сказав джентльмен у позолочених окулярах. Він зараз вирветься. Один з підмайстрів побіг до будинку. Аж раптом дядько Джим під їхніми руками став млявим. Його руки були складені докупи, ноги підігнуті під тулубом, і так він лежав. — Знепритомнів, — сказав чоловік у костюмі в клітинку, послаблюючи хватку. — Тримайте його міцніше, — вигукнув містер Поллі, але занадто пізно бо раптом руки і ноги дядька Джима вилетіли назовні, містера Поллі відкинуло назад. Він перекинувся через розбитий чайник і впав на руки батька родини в траурі. Щось сліпуче вдарило його по голові. Ще через секунду дядько Джим був на ногах, а скатертина вкривала голову чоловіка в клітинку. Дядько Джим, очевидно, вважав, що він зробив усе, що від нього вимагалося. А проти переважної кількості і можливості повторного купання, тече не є ганьбою. І дядько Джим втік. Невдовзі містер Поллі підвівся, серед руїн іделічного полудня. Досить багато речей були розкиданими і зламаними, але важко було осягнути все це одразу. Він почув голос, який говорив повільно і з жалем. Хтось повинен заплатити за цю шкоду, казав батько в жалобі. Ми принесли сюди посуд не для того, щоб на ньому танцювали, ні в якому разі. Розділ десятий. Три дні панував тривожний спокій, а потім грубий чоловік у синьому светрі в перервах, між спробами вдавитися хлібом, сиром і маринованою цибулею, раптово повідомив їм важливу інформацію. «Джима знову затримали, місіс», – сказав він. «Що? – вигукнула господиня. – Нашого Джима? – Вашого Джима, – відповів чоловік і після абсолютно необхідної паузи, щоб проковтнути, додав. Вкрав сокиру. Кілька хвилин він мовчав, а потім відповів на запитання містера Поллі. Так, сокиру, позавчора ввечері в ламамі. Навіщо він вкрав сокиру? – запитала огрядна жінка. Він сказав, що йому сокира потрібна. Цікаво, навіщо йому сокира? – задумливо промовив містер Поллі. Гадаю, він хотів її використати. Відповів джентльмен у синьому светрі і відкосив такий шматок, що продовжувати розмову було неможливо. У маленькому барі запанувала тривала тиша, під час якої містер Полів встиг подумати. Він підійшов до вікна і свиснув. «Я це зроблю», – прошепотів він нарешті. «З сокирою він чи без сокири?» Він повернувся до чоловіка в синьому светрі, коли вирішив, що той знову може говорити. «Скільки ви кажете, вони йому дали?» – запитав він. «Три місяці», – відповів чоловік у синьому светрі, і занепокоєно налив собі ще, ніби злякавшись миттєвої ясності свого голосу. Розділ одинадцятий ці три місяці промайнули надто швидко. Місяці сонця і тепла, різноманітних нових справ на свіжому повітрі, приємних вражень, цікавої і корисної їжі та гарного травлення. Місяці, протягом яких містер Поллі засмах, загартувався і почав відпускати бороду. Місяці, затмарені лише однією тривогою, яку містер Поллі намагався придушити. Щоправда, ні повна жінка, ні він сам ніколи не згадували про день розплати, але ім'я дядька Джима було написане літерами сліпучого мовчання в їхніх стосунках. Коли термін цього перепочинку добігав кінця, занепокоєння містера Поллі зростало, аж поки врешті-решт не завадило йому спати в години заслуженого відпочинку. У нього з'явилася ідея купити револьвер. Врешті-решт він зупинився на маленькій і дуже брудній рушниці, яку придбав у під приводом відлякування птахів. Ретельно зарядив і сховав її під ліжком, щоб не побачила оглядна жінка. Минув вересень, настав жовтень. І нарешті настала та жовтнева ніч, події якої співчутливому історикові так важко витягнути з їхньої належної нічної невиразності у чутке, міцне світло позитивної констатації. Письменник повинен представляти персонажі, а не займатися їх публічною вівісекцією. Найкращий, найдобріший, якщо не найсправедливіший шлях. Це, безумовно, залишити нерозказаним те, що містер Поллі, очевидно, волів би, щоб не було розказано. Містер Поллі заявив, що коли його знайшов велосипедист, він шукав зброю, яка мала б остаточно покінчити з дядьком Джимом. Ця заява пропонується читачеві без коментарів. Рушниця, безумовно. На той час вже перебувала в руках дядька Джима, і жодна людина, окрім містера Поллі, не знає, як вона до нього потрапила. Велосипедист був літератором на ім'я Оордспайт, який страждав на безсоння. Він прокинувся і вийшов зі свого будинку біля ламама, якраз перед світанком, і побачив містера Поллі, який сховався в канаві біля стіни церковного кладовища потвала. Це була звичайна суха канава, повна кропиви, поросла бузиною і шипшиною, і жодним чином не схожа на арсенал. Це останнє місце, в якому б ви шукали зброю. І він каже, що коли він зіскочив з велосипеда, щоб побачити, чому містер Поллі дозволяє показувати лише нижню частину свого тіла, і це здавалося б ненавмисно. Містер Поллі лише підняв голову і порадив йому «стережіться» і додав «він уже двічі випустив у мене кулю». Містер Поллі погодився на умовляння велосипедиста вилізти з канави. На ньому була біла бавовняна нічна сорочка з тих, що зараз так широко витіснені піжамними спальними костюмами а ноги і ступні були голі, сильно подряпані, подерті і дуже брудні. Містер Орспайт виявляє той винятково живий інтерес до своїх ближніх, що становить таку велику частину самобутнього і складного шарму нашого письменника в усьому світі. І він одразу ж великодушно взявся за цю справу. З ініціативи містера Поллі вони повернулися через церковне подвір'я до готелю Потвел і натрапили на розірвану рушницю біля нового пам'ятника серу Самюелю Гарпону на розі під тисом. «Це, мабуть, був його третій постріл», – сказав містер Поллі. «Пам'ятаю, це прозвучало трохи дивно». Це видовище дуже надихнуло його, і він пояснив, що втік на цвинтар через те, що могильні плити прикривали його від польоту дрібної кулі. Він висловив занепокоєння за долю господині готелю Потвел та її онуки. І ще з більшим завзяттям повів містера Ордс про та провулком, що вів до цього закладу. Вони побачили, що двері будинку відчинені, бар у повному безладі. Пізніше з'ясувалося, що кілька пляшок віскі зникло, і Блейка сільського полісмена, який терпляче стукав у відчинені двері. Він увійшов разом з ними. Скляні предмети в барі сильно постраждали. Каса була зламана і пограбована, як і бюро в кімнаті за баром. Вікно на другому поверсі було відчинене, і почувся голос господині, яка про щось запитувала. Вони пройшли нагору і поговорили з нею. За її словами, вона зачинилася на горі з маленькою дівчинкою і відмовлялася спускатися, доки не переконається, що ні дядька Джима, ні рушниці містера Поллі ніде немає в приміщенні. Містер Блейк і містер Оурспайт зайнялися оглядом місця події, а містер Поллі пішов до своєї кімнати на пошуки одягу, який більше пасував би світанковій зорі але він негайно повернувся з проханням, щоб містер Блейк і містер Орспайт просто прийшли до його кімнати і подивилися. Вони знайшли у кімнаті страшний безлад, постільну білизну зав'язану у вузол у кутку, усі шохляди відкриті та понівечені, стілець зламаний, двері трохи обгоріли та пробиті пострілом, і вікно навстіж відкрите. Жодного одягу містера Поллі не було видно. Але на підлозі були розкидані деякі предмети одягу, які, очевидно, колись були частиною повсякденного вбрання кочегара. Дві коричнево-жовті половини сорочки та пара порваних чобіт. У повітрі все ще відчувався легкий запах пороху. А дві чи три книжки, нещодавно придбані містером Поллі, були жорстоко кинуті під ліжко. Містер Оурспайт подивився на містера Блейка, а потім обидва чоловіки поглянули на містера Поллі. «Це його чоботи», – сказав містер Поллі. Блейк перевів очі на вікно. «Зламано декілька черепиць», – зауважив він. «Я виліз із вікна і сповз по даху кухні», – відповів містер Поллі. Багато чого, на думку обох, упустивши зі свого пояснення. «Що ж, нам краще знайти його і переговорити з ним», – сказав Блейк. «Тепер це моя справа». Розділ дванадцятий Але дядько Джим пішов назавжди. Минуло декілька днів, а він не повертався. Можливо, в цьому не було нічого дивного. Але дні перетворювалися на тижні, а тижні на місяці, а дядько Джим не повертався. Минув рік, і спогади про нього стали менш гострими. Другий рік слідував за першим. Одного дня, приблизно через 30 місяців, після кампанії, яка увійшла в історію під назвою «Нічний сюрприз», повна жінка заговорила про Джима. Мені цікаво, «Що сталося з Джимом?» – сказала вона. «І мені це теж дуже цікаво», – сказав містер Поллі.